Bueno, ba, telefonaren bestaldean, Xabi dugu Lakasita Gaztetxeko kidea, hemendik aurrera, hau ba, zo txakeko kolaboratzaietako bat izango dela, ia betean behin, ba, parte hartze batekin, azkenean kontatzeko pixka bat, e, zertan ari den e, Lakasita Gaztetxeko jendia, arratsaldean Xabi. Arratxaldeon. Bueno, pues ez dakit, hau zuen tartea izango da, esaten genuen bezala, iabetean behin, eta igual kontatzen aldi guzu pixka bat, e, ba, urrengo iabetean, gutxi gorabera bera otxaian, e, ba, zenolako ekimenak e, planteatzen dituzuten? Bai, bueno, e, agendari begiratxo bat emanez, ba, urreratu ditazket gauza batzuk. Eta, horien artean kokatzen da kulturran sunaren... E, inguruan antolat e, irungo eragile desorenekin antolatutakoa finezikloa eta e fineziklo hau ostegunero izango da Arratsaleko 8-tan Gaztetxean eta ostegunero eragile desberdin batek e, pelikula bat aurkeztuko du eta e fineziklo hau bukatuko dugu ba martxoaren bukaeran martxoaren 31an eta eta ondoren zinezkuluaren ondoren ere ba festa bat antolatuko dugu guztia borobiltzeko eta aurrentatxoko bat izango dugu eta baita erabildesberrinek eh antolatuko duten zerbait egongo da festa horretan. Mm -hmm. e, bueno, eta gero ere iazan hau ez da bakarrik kotxaian izango dugun zerbait ze gasteetan Bueno, Jakin, batjo Jakingo duzu, beste batzuek ez, orain dela gutxi berrireki izan dugu, izan ere, horretan egon baita ara arte eta dagoeneko martxan jarri dira zenbait taller eta onde bitu mate zaizuleen komentatuko ditutorain. Osoa onde iruditzen zaiz, oso ondo. Bai, nare. Vale. Ba, ba bueno, esa asteartero, asteartero seitan Jack Lab tallerra jarraituko du zen Ja errago egiazan obra obra egon den bitartean ere, ba jarraitu du hori da esango du. Ba, jarraitu jarraitu du baina fiska modu prekarioan, ez, eh txokoren <gül> baten edo beste horrela obraan artean. Orain ja izango dute Vai. lekua benetan ondo ondo eiteko gausak. Hori da, hori da, bai bai. Egiazan orain arte ez nola aguantatu duten zen <gül> gastetxean kasgora eduki dugu. Baina, bueno, orain gaztetxe dutora dugu, eta orain lan egiteko, eta jaqueatzeko eta pixkabal berain historiak egiteko, ba, proposago dago gaztetea, eta hau azte artero izango da, azte artero biltzen dira, zeitan, e, eta bueno, animatzen, norbait animatzen bera, ba, esan irekia, irekia dagoela, da, porque aniontzeko eta jarrako ez dela. Eta e, e, debate, debate potearekin, baina ez alduko duzerren, gauza bera gartatzen nazten, debate potea, Ez da geratu gaztexe horretan egon den bitartean de batepotea agiaaztero biltzen den talde bada an uztartzen dute ol, batzen dute e, kuadrilla bat eta eztabaira talde bat. Ha pixka bat modu informalean eztabaidak garatzen dituzte eta modu informalean esan duzen tabernetan biltzen dira, bak, de infusio baten daguntz eta aurretik e, proposatutako gaii baten inguruan eztabaidatzen dute. Eta gero, eh, estaba hidatutako guzti hori, jasotzen dute, eta asmoa dago, web eh, horribatean zintilikatzeko, eta, bueno, bapizka, sí. bai, filosefateko, bai, jazan naskori itegita guztatzen zehu, eta aproposa izan daitek horrelako tajer, bai. Mundua ba, kompontzeko. Eta, hue... Eh? Mundua kompontzeko, no. bera, zebi eh, asteaz genetik behin. Bai, vein. bai, hori, bai, eh, zazpi, zazpiak aldera binten dira, bueno, du, bai, norba, interesa bali madu, bai, mellera iratzi dezala, eta eta bueno, ikusiko dugu zer egin daiteken. Eta beste beste tailerra, ba behera dugu e, urte honetan ere. Eh, behera tailerra ba bueno, ella san historia noso importantea izan den zerbait ez da eta gorabera dezente izan ditu, baina berri ere dugu eta au ere bilastero izango da aste azkenetan, zazpia kaldera, baina Txandak atuko dira, da debate potea da gunean Vegetta Zeyerra eta Vegetta Zeyerra da ez da eh, debate pote dike gongo, ikusten dut bezala oso zen gara, sí. eh, Simón. Eta ikusten dut eh? gana, da, ia egunerongo direla gauzak, azte eh, jaklaba, azte azkenetan debate potea edo edo Vegetta Zeyerra, eh, eta azte egunetan eh, ba, cinema eh, multicultura Orida. la. Horida, bai, bai, egia san... Eh, orrerekin bazirudian pizka bat, jo, van, no la ginela, baina guia izan gogotsu ekin diogu urte honi eta eta nikuste horrela jarraituko dugula eta ere gehiago gora jongo badala, zaka hemendi, hemendi aurrerago eta ja ditugu seguro uh -huh. eh, gero badaude badau horrelako ekimen puntualak ez dakit aipatu nahi uh -huh. dituzun jada edo urrengo ibeteko right. kolaboraziora kutxiko dituzun. Bueno, be, eh, gaineti eh gañeti botako ditut, uh -huh. besterik bad eta gero el loten eta zehaztenguaken neian ba ba bueno e, e, patuko ditugu beste saioetan ere baina bueno besterik badesan ba konzertuen historiaekin ba aurrera jarraituko dugula sia dela taldeak loten e, bestalde beste talde marcharen 26an ba bueno antifascista Arrruna libatuaka dira kontzertu baskari eta e, ni ez dakitzen badak historia geiagorekin aurreko az, larun batean pegatineroen topaketa bat izan genuen gazpetxean Taque, gabe ikusteko, ba, e, gauzak egi, egin egiteko asmotan gaudela, horregatik mainitut nain, gainetik komentatu. Eta mm -hmm. bueno, bez, beste bat okurritzen da ere bai, ba Kimoa, bitartez ba, labur labur laburbetraien emanaldia eta bueno, ba Best... badator, badator aurrera Aizera, txia, Na, beste bat gaituko du nik, ze martxoak e, amabian ba birgune feministak martxoak 8aren inguruko ospakizunak, ba, gaztetxean gastetxean zehoz ere ehongo da. E, igual amaitzeko Xabi, azken minutu hauetan, hor ba, badago gaztetxeak duen mehatzoa, eh orain dela ba ilabete batzuk e, esan zuten badagola ja dirua San Miguelanako obra izugarri handi hoeiek e, martxan jartzeko, ez dakigu aurten edo urrengo urtean izango diren. E, gaztetxeetik zer e, zer e, duzute esatekonen inguruan edo ze bai. planteatzen duzute? Hombra, egia egia zan e, mamu honekin ba, sartu bina negun beretik gabiltza bueltaka. Badirudi, zugezan bezala ba, ba, azken, azken demoral di honetan aurrera ba, pausoak eman direla ba, gaz, e, gaztetxeko lurretan doan obra, aurrera ba, joteko. Badirudi Egunen batean, ba, eskabadorak itxiko dira gaztetxera. Alare guk ez dugu, guk ez dugu, inonekin honekin obsesionatu nahi, eta guk argi dugu, ba, gaztetxearen proiektua, ba, laupareta horietati karatago du, ala. Eta orplan aldorretati, ba, nahiko kolatzei gaudetan. Eta gu ikusten dugu, etxe honetan dara amazkigun, zei urte hauetan, ba, joe, ba, ez dak, nola baita ba, ere dela, ba, forratua geratu dela, ez dak, nola baita. Orduan ikusti dugu, ba, irung gizarteko parte bat izate izate garela ere bai eh? ikusten, ikusten dugun olabait ba, gure lekua topatu dugula irungo, irungo gizartean eta betetzen dugula esparru bat ba, beste eragile batzuk agian betetzen ez dutena eta bueno, jazer ez, ba, ikiz, erakunde erakunde publikoek betetzen ez dutzen, besteak beste, beste ba, gazte hon parte hartzea ba, irungo irungo egunerokoan hori badirudi ez dela existiten irungo udaletxaren zat, eta guk argi dugu hori horrela ezin dela izan, eta bueno, ba, ikusten dugu gaztetxaren beharra nola dit bat dagoela irunen, orduan alde horretari bala zei gau, eta, eta... Gainera ez da, bakarrik espazio bat e, ba, nun jendia topatzen den, nun e, gauza pila antolatzen diren, espazio kultur, kue, kultur espazio bat, badare bai espazio bat, nuen proiektuak sortzen diren, nun elkarte de xente biltzen diren, e, mm -hmm jende asko bai. du duazkenean gaztetxea, ez? Bai, eta dena... Bueno, ni pentsatzen dut guztia bezkela, eta lehen osan duan bezkela, bazkenean ba gora gorabera, berak dituguk ere Eta gorabera berak hauen artean, eta urte guzti hauen artean, ba, e, gaztetxetik egia zan, jende pilloa pasada, eta ez jende abakarri, baizik eta elkarte desberdinak, eta jende asko pentsatuko ez dukeen elkarteak dira asko. Eta egia zan, guri horrek, ba nola Ez da, ez da posa, baina bai ematen digula realitatearen ikuspegi positibo bat. Eta, eta egia da, egia da hemen sortzen gaztetxean bertan, ba, bai sortzen bai direla proiektuak, eta, eta gaztetxan bertan ere badurela proiektu batzuk, ba, nolabait autogestio hori aldarrikatzen duten, eta beste edu bat posible dela e, ikustarazten diguten. Besteak guzti beste, momentu honetan, barealai, barazki kooperatiba gaztetxean bertan biltzen da, eta etan, esan bezala ba autogeostioaren bidez ikusten hasten digute ba beste bizi modu bat posiblea dela <gülüyor> Bueno, izango dugu gutxinaka aukera, ilabete hilabete, gauza guzti hauetas hitze diteko, ez bakarrik E, kultur agenda horretas edo ekimen, gaztetxetik antolatzen diren ekimen horietaz, baizik eta bertan dauden proiektu ezberdinetaz hitz egiteko, beraz e, ez dakite, Xabi, urrengo hilabetean e, berriz ikusiko gera, baina nahi baituzu askenitzak e, esan, ba, orduzu mikroa. Be, be besteri gabe, e, lasa jutzen edut irungo gizartazen, igual entzuten daudena, or orduri jarriko dira, pentsatuz, ba, gaztetxadesa dortuko dela, eta, <laughs> besteri gabe, esan ba, Laza llegóteco, es de la de desagertuco inyondik inyora Eta bueno, gugure bidea jarraituko dugula Eta practican jarriko dugula Lortu nahi dugun hori Aude, estu gula dicho eh, Bestibarek sortiago Practican jarriko dugun, lortu nahi dugun hori Eta hortaraguaz Eta eme ni gutxi daba sorpresa batzuk emango ditugure bai, Eskubartean ditugunan Hora ya gozando Gurrengo no. ¿Sí? illa edo Zerbaike ba, llago aurrera tuko dizuago Gozando, Xavier, va ba, mi esger Eta, vale. baurrengo, illa berriz e, berriztopatuko era guiñetan. Kalean lehenago seguraski. <risa> vale, apatu e. Bueno, agur. Aio.